mada hii inaletwa kwako na uongofu.com الله alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inalhamdullahi nahamduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man wa man yudlil wassalatu wassalamu ala ashrafil wal wa hii tutaje mambo haya muhimu ambayo yasikosekaniwe katika jadwali lako la siku ndani ya masiku ya mwezi mtukufu Ramadhani wewe na sadaqa wewe na jambo la kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ambapo huu ni wakati ya kila unalolifanya basi linalipwa kwa nyongeza sabiini wa hiya tutfiu ghadab Allah ala alabd na vile vile tukumbuke sadaqa inazima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inazima hasira za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya mja wake. Kwa hivyo katika balaa maji yako ya siku katika jadwali lako la ibada na kurubati ndani ya mwezi huu mtukufu Ramadhani weka eh, hii amali ya sadaka. Wakhassis mablagan muayyanan tatasaddaq bihi kuleyo. ni vizuri uwe utajifanyia kiwango maalum katika kila siku ambacho wewe wakitoa msikilizaji mwema katika imani wakitoa wewe katika kila siku wasatara لهذا atharan raa'i'a fi hayatika na wallahi hili utalionea athar utaona alama ni yenye kupendeza alama ili yenye kuvutia katika maisha yako jambo la kutoa swadaka ambalo Allah Subhanahu wa taala ametuhimiza iwe ni zoezi la maisha yetu kwa ujumla eh? na katika mwezi huu wa Ramadhani ndipo mahala pake ambapo uwe utalikifirisha usiwe msikilizaji mwemo wa programu hii kwamba wewe watarajia kupewa kufa kupewa wewe swadaka watarajia wa mkono wewe tujue kwa Mwenyezi Mungu atuambia wasari'u ila mafirati mirabbikum kimbilieni msamaa utokao kwa Mola wenu wa na ardhu wassamawati wa na mkimbilie pepo mpupu pepo ambayo mapana yake ni mbingu na ardhi uiddati lilmuttaqin iloandaliwa wale wenye kumcha Mwenyezi Aladhina alladhina yumfikuna fisara'i wadharai Vale ambao watoa katika katika furaha na katika, na katika uzito katika wepesi na katika uzito vao ni wenye kufanya infaq katika kila siku msikilizaji mtukufu jiwekee mabla, jiwekee kiwango fulani cha kutoa sadaka hujaambiwa kwamba wewe utoe utoe bokisizima la tende lakini wallahi wewe toa kikombe kimoja tatende na utaiona hili athari yake katika dunia yako na akhera toa kilo, kikilo kimoja cha unga wa ngano na utaliona hili katika athari yake katika katika dunia yako na akhera Toa wewe shilingi 200 tu kwa siku hata shilingi moja kwa kiasi kile cha uwezo wako hata shilingi shilingi moja kwa kiasi kile cha uwezo wako ukampa yule ambaye waona anastahili mimi kumpa hili na wallahi hili utaliona ajiri yake utayaona matokeo yake katika dunia yako na akira. na upate ule ujira mkubwa sana ndani ya huu mwezi mtukufu Ramadhani kwa hivyo katika barnama yetu katika jadwali letu usisahau msikilizaji mwema kujipangia jambo la kutoa sadaka katika kila siku. Usiwe mwenye kuuliza wapi leo watu wapewa. Mbona mimi sijaletewa? Mbona msikitini kunletwa vitu fulani kule mimi sijafikiwa? Wewe jiweke katika hesabu ya wale wenye ku toa usijiweke katika hisabu ya wale wenye kupewa na siku zote utakapokuwa na msimamo kama huu utaona mwenye kuwa, ni mwenye kutengenekewa na mambo yako katika dunia yako na kesho akhira, insha Allah tumombe allah subhanahu wa taala atuwezeshe na atupe moyo wa kuwa wenye kutoa wala asitupe moyo asipe wale ambao ni venye kutumaini kupewa kila wakati na kila hali asalamu As wa rahmatullahi wa hii imeletwa kwako na uongofu.com ittemazar kim neliyorum kafi nefsik te dellaha aqbala